Жила в Полтаві славна дівчина Маруся Чурай. Мала чудовий голос, Прекрасно співала, Сама складала пісні. Їх уся Україна зараз співає, З ними козаки не один раз на бій ішли, Її пісні житимуть вічно, І не одне покоління їх співатиме, А слава Марусина не загине ніколи. Якщо я, звісно, не постараюся. Іскра полюбив дівчину, Та серце її належало іншому. Вона любила брата свого молочного гриця Бобренка, Також козака значного. Справа ніби й до весілля йшла, Та гриць раптом передумав. Наша контора завербувала його через матір, Інколи й так доводилося працювати. Купили її на жадібності і марнославстві, пообіцяли багату невістку дочку Федора Вишняка. Коли Грицько покинув Марусю, то її вербувати не треба було. Жінки слабкодухі, та й любов у тій чистій душі засіла дуже глибоко. Спочатку вона сердешно хотіла втопитися, а коли не вдалося, то вийшло так, що отруїла Грицька, ніби ненавмисно, та все ж отруїла. Суд у Полтаві визнав її провину, і славній дівчині грозила смерть. Іскрі тоді вдалося випросити у Хмельницького універсал, який той милував дівчину і звільнив Марусю вже з-під самої Катівської Сокири. Сама Маруся після того пожила ще рік, а тоді померла в монастирі від сухот. Іван за якийсь час оженився, народився син, усе пішло своїм ходом, Хоч про його любов до Марусі Полтава ніколи не забувала. На цей гачок я й хотів його підловити. Ми навідалися до нього цієї ж ночі. Він спав із жінкою, малий Івасик у колисці. Було вже за північ. Іскра підгуляв трохи з козаками. Від нього несло горілкою, тютюном. У його жінки гарно пахло волосся, мабуть, помили недавно у якихось травах. Івасик розлігся, широко розкинувши руки і ноги. «Я дуже хотів, бодай, щепнути малого, бодай, затиснути носик, щоб не міг дихати, і почав плакати крізь сон. Та не можна було. Ангел стояв на чатах. Малих дітей я не мав права рухати». Принаймні, якщо їхні батьки живуть по законах Божих, моляться і до церкви ходять. В іншому випадку з ангелом можна позмагатися. Я зайшов у сон іскри, перетворившись на грецька Бобренка. «Здоров, товаришу!» – привітався я. «Здоров, друже!» Чув, ніби ти велике себе тепер біля пушкаря зробився, а скоро й самого полковника за пояс заткнеш. У них і за життя були стосунки не дуже приятельські. Тобі що, заздрісно? Та ні, чого заздрити? Поміж козацтвом ти славу здобув, проти власного щастя не маєш. Іван ще суворіше поглянув на мене що ти малиш, ніби п'яний її Богу? В мене хата, жінка, син чого ще треба?» І Я засміявся. «Це для тіла, для Бога, для людей, а для душі?» «Поглянь, у мене і Маруся була, і Галя Вашняківна. Вони всім серцем мені були віддані, і я купався в їх любові. Ото щастя!» Ти ж Марусю так і не зміг покорити. Лишилися друзями, лише невдахи можуть бути з дівчатами друзями. Іскра почав нервуватися. Кажу тобі, іродів, сину, жінка в мене. Я знизав плечима. Що тобі з твої жінки? Вона ж справами твоїми зовсім не цікавиться. Не знає, для чого ти живеш на світі. Думай, що для неї. Згадай, ти їй про Україну, вона тобі про вали. Ти їй про козацтво, вона тобі про курчата. Ти про образи, вона про гарбузи. Ти пісню заспіваєш, усі люди навкруги сходяться послухати, а вона все крутиться десь, ніколи не підійде. Не цікаво їй із тобою, а тобі з нею. Хіба це любов? От Марусю ти любив, це була справжня любов, палила, як вогонь. Лиш Маруся тебе не хотіла, мене вибрала. Жінки люблять таких, як я. Тобі того щастя ніколи не зазнати. Зате моя жінка борщі добрі варить, нарешті знайшовся, що відповісти іскра. А хіба в борщах щастя? До якої-небудь молодиці в потаві зайдеш, Такого борщу дасть, аж оближишся, І до борщу пампушків, І з салом та часником. Іскра нахмурився. До чужої молодиці не піду, гріх це. Я засміявся. Тому й кажу, що щастя такого, як і я, ти ніколи не зазнаєш. Так і лишишся мугерем. Вирішивши, що з нього вистачить, ми забралися і пішли. Залишалося дочекатися ранку, щоб поглянути, чи проросло наше зерно. Я хотів тугу посіяти в його серці, щоб він перестав вірити в свою козацьку вдачу і запив з нічев'я. А зап'є отаман, всі берега пустяться, і я з ними. На снідання іскра прийшов якийсь задуманий. Ми всі вже сиділи за столом, господиня накладала снідання. Боярин хитрово на Україну йде. Воєводи нові вибори гетьмана оголосили в Переяславі. «Дай Бог, скинемо Виговського», – повідомив новину «Іскра», привітавшись зі всіма. Ми почали жваво обговорювати подію. Жінка в нашу розмову не встрявала, вона лише перебила її кілька разів, запрошуючи до столу, щоб кулеша не вистегала. На обід іскра збирався до бушкаря. Біля хатнього порогу він спробував обійняти та поцілувати свою жінку, та вона вирвалася з його обіймів. «Оближ, люди побачать!» Іван ішов вулицею попри хату чураїв. Перехилилася хатина. Нема кому доглядати. Сад занедбаний. Усе зараз снігом завалене з подвір'я. Віло пусткою. А колись звідси такі гарні пісні линули. Отут на тій лавці молодь з усієї вулиці збиралася, Щоб послухати Марусю. Іскра пішов далі. Намагався думати про справи полкові, Про господарство. Та на голову приходила тільки Чураївна. Як не намагався, а не міг її забути, витерти з пам'яті. Розділ 14-й. Незважаючи на свої справи полтавські, ми не втрачали з поля зору і пана Гетьмана. Він уже дізнався про загибель затяжців, ходив лютий, як чорна хмара. Були й добрі новини. Хан не хотів битися, а пропонував свою дружбу й допомогу проти бунтарів. Король польський прислав свого посланця, хитрого пана Беньовського. Шляхтач усе розпинався про перспективи дружби козаків із поляками. І не такої, як досить, а рівної, повноправної. Гетьмана вже давно Намовляють його старшини, особливо Юрій Немерич, щоб розірвати з Москвою та приєднатися до Польщі. Створити разом із Польщею та Литвою Річ Посполиту з трьох держав – самої Польщі, Великого князівства Литовського та Великого князівства Руського, тобто України. Думка була непогана, бо Москва з кожним днем все більше Наступало гетьману на горло. Тепер воєвода он раду призначив, щоб вибрати гетьмана. Вони вже й вибори почали втручатися. Їм недостатньо того, щоб козаки собі вибрали гетьмана самі. На противагу голосу всієї України вони поставили в голос одного полку та ватаги Запорозької голоти. Довіривши Немеричу переговори з Беньовським, Виговський став готуватися до Переяслава. «Ти б не їхав, пане Іване», – відраджував його Немерич. «Там військо московське стоїть. А що, коли цар віри пойняв послам запорозьким брехливим і готує погубу тобі? Не їдь краще». Тебе вже, козаки, двічі гетьманом вибрали. Ти наш гетьман, за тобою до кінця всі підемо. Виговський поглянув на свого полкового товариша. Спасибі, пане Юрку, та в мене вибору іншого нема. Там пушкар стоїть недалеко від Переяслава. Не приїду, його маскалі гукнуть». «А хіба нам воєвода царський гетьмана вибирати має?»